Aspertuko aiz lehenago lagun denekin guruan Nire asmoak ez omen ez buru eta ez zankal Zora garria ez alda, aztalka Kometa, meta hartada noa ni, izan arrentur maleta Bide lau jamur berdina baino nahiago dut malda Zoragarria garria ez zaldar, bide gorrian azta itza jatu da inora Baina ez dut zertan etxi zure kinen du alka biddegorrian aztalka zorragaria ezaldan Trazauta ko bidean gogait egiten dut guztiz nora ezea naiz joaten araba Aspaldiko partez hemen gaude bidegorritik hartu dugu abiadura, artea ditugu instrumentuak, carteari olioa bota eta bagoaz bidegorrian. Ahí se barruan hasta acá. Asteburu osoa sanferminetan Ferminetan parkatu Durangoko azokan eman eta gero Kulturas Lepo motxila bete liburu, disko eta asmo dakargu. Talka, talka, talka, talka, eta datozen egunotanako, datozen astetarako ba gai ugari ditugu gurean. Gaurkoan, Unibertsitatean landuko den kantatzen duen herriak izaneko jardunaldia izango duizpidea. musikarekin nazi eta ernuako putu amoak matematikaten taldearen bi-eren entzungo ditugu. Izan ere talde horretako bat, Marcos Jimeno Bezga basularia joan egin zegu. Blogaria, txiolaria, asmarzailea, Itzekin jokatzen, jokatzen zuen artista genuen Marcos eta bere palindromeren bat irakurriko dugu gaur saioan sear. Eta esan dizuegu, kantatzen duen herriak jardunaldiak ehingo dira Unibertsitatean Eta horretaz izte egiteko, konbidatu dugu gaur urera Unibertsiadeko irakasleaz, soziologoa, laguna, musikazalea morratua Eta jardunaldi hauen antolatzelea den, Jonaldoni delamo Arratzaldean, Jonaldoni! Arratzaldean, Jonaldoni! Zers Pistols tandearen diskoko hainbat kantu entzuten ditugu bitartean, aipatuko dugu abenduaren amabian eta amailuan, kantaten duen herriak izeneko jardunaldiak izango direlako lehiuak unibertsiadean, ba, amabian, musika eta zentura e, aipatuko da, eta e, lehenengo eta bat dokumental bat emango dago izan amaikak lehorten gutxagotan, tihela kontrapapel, istoriia dela nueva censura. Nonbait zentzulari buruzko dokumentala da eta ostean Eguerdiko ordu batetan mainguru izango da. Baltonik herbestetik arituko daizketan, isketan, bakizua espaldeetan Belgikan herbesteratuta dagoela Baltonik. Defcondo taldeko Cesar Strawbrick ere parte hartuko du mainguru horretan, baina kasu honetan leioan bertan egongo da. Iruñatik latxula pottra etorriko da, eta Aretianan aipatu dugu dokumentalaren zuzendaria Gerard Eskuerrere bertan izango da. Eta Biara Munean, Abendualen Amairuan, Goiseko Lehenzaiuan, Ertzetako Zaratak izenburupean, burupean, Ainara Santa Maria eta John Martin, Laboa eta Leteriburuz arituko dira, Ostean, Literatura eta musika Do Yourself moduan ikusita, Beranduago, Muzika que no amansa las fieras, El Rap como herramienta de transformación social, Kiko Ortegarekin, Eta eguerdiko atenaren urtean censurados pero no silenciados, Joanoni de la Movera, Jason Dias, Alcalde Pletamendia, UPVko irakargileak guztiak. Eta ordu bat aterditan bakalas ino bakalas madrileños de la subversión a la dominación. Edu lesteren itzaldia. Libertat privatizada, terrorismo de estado sus portadas que ranca allarte. Gocorain baltonic entzongo dugu en Cuando paso por Vallecas los camellos no me fían debo estar en decadencia pues me tira el pipe Díaz. no insistas enemigo es el fascista si cantar al gallo rojo otro gallo cantaría quieres silenciar y un paso atrás Estado deprimente, Estado policial Nos quieren presos de su ignorancia Fuego y rabia Pues entonces no lo llames democracia Nos quieren silenciar, y un paso atrás Estado deprimente, Estado policial Nos quieren presos de su ignorancia Fuego y rabia Pues entonces no lo llames democracia Tú permíteme que te explique que no seré un títere En el reino de los crímenes impunes Mi cárcel ya viviré este eterno lunes Y sin llegar a final de mes Malabares difíciles Mi business en no claudicar ni arrepentirme, es algo del juicio sonriendo como si fuera un chiste, es como escupirles, pegarles el vacile tan bacano como de Juana en Chichiripiche nuevo ficha los fichers y en otra portada se si abro Twitter el pepe haciendo más promo de la que puedo permitirme Irene pilla me pincha en Tinder y a las dos frases sale por patas más rápido que un runner, orgullo de clase no de rapper, donde estaban cuando pusieron límites a mis frases que creyeron ser libres al salir de pobres, y ahora piensan en billes y no en tumbar al orden, olvidaronse Sus raíces y yo escuchando a Charlie de camino al refugio de los hombres buenos abre el cine teatro de tu barrio si se si juntan esto bien y bocó, indescapotable, cruzando el desierto drogan el maletero dejamos el gas abierto lo pulo en verso me llevo un pulice y dejo esto el miedo yajo en tantas partes quisieron callarme y sacamos tema nuevo nos quieren silenciar y un paso atrás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 barra de mis desvelos, noble bastarda entre pueblos, dolor y relato sobreviven al tiempo. La mierda que hay que contar marca el paso, ponle letra al festival del miedo, a las heridas que no cicatrizan, el hambre de los que sobrevivieron, y por encima de todas las cosas, a la memoria de los muertos de mis abuelos, yo también viví esa guerra mi horroriza, pero he nacido, soy quien soy gracias a ella, se cuenta que no hubo contienda y se cargaron a 3000 los escondieron en cunetas, caminos esperan a parifosas hágase justicia, no en el cielo, sino en la tierra napar serial killers, pronto hicieron su trabajo, sucio honor, de nido de la bicha, cuellos blancos, boinas rojas uniformes de soldados condenados encadenados en dos, atados de pies y manos, pelotón a punta en fuego recuerdo de viudas, reguero de huérfanos firmadas, libertades falsas de almas asesinadas, en fanática cruzada La barrera santa, testigo de tantas glorias y balas Paredón polvoriento, era agosto, era un desierto Kilómetro 67 carretera a Zaragoza Entre Caparroso y los abetos Triste momento en que te fusilan Cabada la herida de Tutú, enbalado el cuervo de la unción hipócrita Que recuerda el preso cuando le roban la vida Que siente el verdugo cuando tira Al que muere sin justicia y entierran sin lápida Cuenta la historia, el que escapó, bendito Arteta Solo herido por el páramo, la carrera dejando atrás Cadáveres de hermanos, odio vestido de gorreas Volviste a soñar sin regresar a la sala de tu mayor pena mientras el diablo su corte en procesión repicaban las campanas satisfacción por el botín prometido curia armada crudo del odio y la ignorancia la piel de los sentenciados perdía calor a tan poca distancia esta leyó con universidad era el tórico cobat la chula putra de va a ver a la que enjarga arrastra el león baita soy ere caíso el león bilbo se modos que ricas cosas no en menos que eh... Sartu nahiz egelan eta utzitut eh, egongelan aurrak. esaten bueno, orain egon goreiz irratiarekin egon zamez, ediz? Eh, e ziltasuna, a ver, zen baden bora irauten duen, igual, entzun duzue. <risa> eh, Oso ondu. <di. risa> Zentzulari buruz kantattera eh, eta itegitera etorriko zara universidadera? Bai, bai, Zer da bai, bai, bai. daukasun gaia, zer kontatuko diguzu? Bueno, eh, nagozperon biari, gauza da ikustea dokumental bat. Eta da, eh, papel kontra tijera, censura eh, eh, berria, eh? Bai. Orduun, pues ez dakit, zertaz joango Joan den, igual nere texi, texiak dira dokumentalarenak, ziurazki, si bueno, ziurazki, si fijo, abela zoko dudala nire ikus puntua, baina ez egingo egin goduz ez dakit nere ikus, doi ikus puntua, pues dokumentalaren ikusita nio di censura eta eh atakeo individual honekin eh? pues, daukan ere pedrada eh psixopateginia ez eh? eta hori saber pues, a ber zer gizatzen den egongo gara baltonikekin egin itzaldi bat batekin kanpoan eta politare ere hautzeko eta hori a ber a esaten eh, eh, bate, eh? bueno, pues, dute ni daukan ere ja ideia eta hori eh ni no, eta zeintzuk dira zure censurarekiko ideiak edo bizi izan duzu, tokatu saizu, nola bizi izan duzu hori. Bueno, eh, ni bizi nintzen eh saiakera bat, eh, nahi zuten nire abesti bat inoiz ja eh kantatzea almera izatea. Baina bueno, ni pentsatzen dut estatu aldetik edo sistemaren aldetik edo mendazkinaren aldetik, nahi dute zensura individuala, o sea, jotzen adieraz, eh censura individualari Baina, ni pentsatzen dut importanteago dela eta iskutaturik dagoen pizka bat eta hori e, internetekin sortu nahi duten zensura, Eta niretzako ikusut dela askoz haundia eta decisiva de, de, de eta hori, eh. Eta pensa dut pues eh pues, kasu es pues orain baltonik, orain hasen, orain ni, orain en eh? baizke ta zer dagoen oratzean eta ni zendu dela Ezerbait handiago eta da, komunitario, eta da, hori internetaren kontra joan, eta orain interneten bastante da, balakizu esartu eta nola mugituta, kriston tresna irraltzailea da, irraltza da, eh? Eta nire dut hori, pues, eh, otereak egintzuten internetek, eh, zela, komerzia egiteko tresna sobra, eta negozio egiteko tren, tresna saundia, eh? Baina nire zaten du, pues, olako gauza jazi dira, eh? Facebooken, edo akizeren, e, edo adibidez Jutuben lehen pues, en, e, iragarkia gabe, orain iragarkia daude, eta hori or, pues, ez nahi dute ere manipulatu, berak ere, egin zuten interneten, eta ezekiten egin behar zuten, ez? eta, egin dut hori, dagoela da hor, interesa bat, eta or, eta hori interesa, eta bere interesa, eta, nik detzat, importateago da, e, ikustea olako mugimendu, pues, orain, orain kontorez, Dela gauza berdina, eh? baina izazen dut, gure arreta igual konfunditzeko edo, edo azerretzeko edo... Eta importantuago da, bos hori. Hemen nire eskaderrian, pesezen egarea, zer, eh, sortzea, induztia bat, gure ordenagailuak eh, soberat, soberatazuna digitala izango zela, eh? Gure ordenagailuak egiteko, gure chipak izateko, gure software guztia izateko, gure servidoria, gure dominioak... Degoen, eh, soberatazuna hori, eh? E, eta e, igual norbaiteke de, e, erabaki egun batean pues, mostuko dugu interneten gautzak provokakatzeko e, ez dakizemogu imendu sozialak, eh? Eta gugur ezo, zuretasuna zu, izatea, eta, pues, bueno, igual mosten digu mundu osoarekin baina gutxien ez izango du bere berezarea mantenduko du, eh? Eta hori e, ezo importantea da, ez interneten bidez horrein joaten da, dena, osasun eh, sistema, eh, dena, dena, dena, eh? Ordu nori, pues, bizantzen ari gara horrekin, eh? beste izango zen eh, importanteago. Ni abesti bat egin edo ez, edo batpean hori, poskomitete pues, bezala, gilitu egun batetik bestera internetarekin edo eskatarzun gabe B internetean nabigatzeko, eh? Hor da ni eh. importante na. dugu hai? kantu Eta hau, entzun genuen zure kantu famosoetako bat. Bai. Eh, labofetada izan zen, una bofetada. Eh, ez duzuuste zu isiltzen saiatu direnik E, bueno, a mi pensatzen du Tazkotan e, ni, e, Osa, nie egin nuen Abestia eta ez ziren enteratu Baina, ose, bapaten jaios ziren e, Osa, eigoz ziren Bizitak eta bihurtu bihurtuzen pues, e, Fenomeno viral Txiki batean iruñan, ez? Eta hori naterazitzaidan Egunkarian, eta hori horretan Ose, erabak iztuten Nire e, kontra jotzea Baina gertxagatik e, egunkarian Lehenengo portzadan eta hori El eh, vendiario de noticias, eh. si. Eta gero eizandut eh, progak eh, barcina kiñoiz ez dut entzun ere abestia osoa. Eta maia ere, o sea, upenen ez dute entzun, o sea, ez dute, mikusuz izan dela, abona mena bat abalago daquite, do, igual es, es, igual es, edo... Igual ez edo gertzo, zela, ez daquite, ez daquite, horain ba, dut, posori, pues manzidate ene, horrea ez, eh, eta apetan megeniaz agutzen azizen, eta horain eire Facebooken... pues, nire trezuna politikoa dut, eta ez no, igual orain, bai, izango zutela gehiago, gagoak, nixintzeko baina unmento horretan ni, beraien zakao nintzen ez ez ezagun bat, eta niko zutigal izango zago gehiago eh, leuza legala, ez ez que dice que te rompa el útero, bai, baina niz hori, ez mi baitik eta hori dena piztuzen agertzea egunkaria eta hori, bai, beste gauzada. Estakitko agolatuko duzun, Julieta, baina bai? E eh, 2010eko abenduaren 12an izan zen hori eta ba, ai, ba, eta bihar beteko dira 8 urte bakantu hori uh -huh. sarean jarri zenuela. Eh neibadunzu pizkaten zuengo dugu. Vale. <totas> las tapias derribadas por humillar al río, el cielo aplastar la asfalto hierro. Una bofetada a partirte el útero, venere ti, la yupi seka. Como un orgasmo perdieras la compostura Te devolviera la vida ablandar a tu cara dura Bruja mala, fría, calculadora Quisieras cubrirte un rap Que fuera como una bofetada Y de pronto te sintieras humana Y no soportarás tu vida Ni la de tu banda te abandonaras Salieras a la calle a mezclarte con la mara Explotara la coraza de tu alma No te cortaras, llorarás por de una de tus jugadas Empezarás a querer a la tierra Su bendita balada yeah. ¿Y dónde estás? Ay aburridora amargada mala mujer a la palla Estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada, regalada y rebotada de tu pedestal, de vestal acomodada descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura, que no te enteras chavala que la vida no es esto, hostias, que te dejes de joder con tanta chorrada, una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La constitución, España y toda tu mierda del estado de derecho... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ciudaduda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, duda? Eta non dago ba Jolanda. <risa> pues eh está que de torenela utxi kuxinuen. E hau dena gertatu zenanetik, estik es nuime de quinto peguin eta Clan Conference Festivalen topo ziganda konzertu ban. Eta hor ikusi nenos ondo herago eh, asto sovieto politika uti politiko azpo egasteago ikusten da Eske <laughs> mat, zenbidez zenber ez zenarra dekin Madridetik Iruñerara eta Iruñetik Madridera, Borgosetik pasatzen. Ibi dela <laughs> Kontua da aspaldiko kontua diruditela, eh, dura 8 urte eh, uh -huh. zenuten kantu hau, kantu Dai. alai eta dantzagari hau, uh -huh. Rapdoinuak bestelako doinu dantzagariagoekin eh uztartzen dira. Eta, uh -huh. bueno, gero ora ba UPNEk eh, galdu zituen eh, bai udala, eh, Nafarroako gobernua eta Nafarroako beste herri garrantzitsu batzuk uh -huh. eta aldaketa giro horretan nola bizi duzuzuk uh -huh. musika? Eh, bueno, ni batecere, o sea, musika ni jo atenai ez dut youtube burua oso musika, la musika arivesala, eh? Zanda, pues bizitza emaitzan bide arraro bat. Ni bai bizinaiz aldaketa kalean. Ni zain naiz e, urte asko ausu elkarteko baten kirea, e, eta bizi ginen, pues, momentu oso horrak, oso bereziak, e, horrez, pues, ziren nazturen e, e, e, parantzako mobida, eusko jaiarena e, eta, bueno, gauza asko, ez? demoraz ziren asko e, gogorrago, eta hor, nire zako, pues, e, bizinaiz, pues, beste beste giroa kalean eta beste giroa udalak plantatzen duen egin txetan, eta hori eh? bat ez, batez ere, ni musikan ez, ni jarretzen duen ere, eh? bueno, izan nuen kontratu bat udarekin udalakin, iupeenekin inoiz ez nuela izango ez, eh? baina bueno, zen eh, emakume errapen gaua eta zen nengo aldia, eta etorri zen ariana poio, labazu eta... Pues ni pensatendu te postonera izan behar dela baude beste batzu baina momentuetan ikuste zure zorra zela, baina izan da hori gauza ori, pues, eh, gauza bat ez eh? baina ez dute eh beste organizada da daiteu da baina kalean bai asko gauza, gehiago egiten dira jende eh, beste jendea torcenda eh Ez dakit, ja hazi dira aurrak molestazioa. Vale. Bale, jarriko dugu eh, kaltu berri bat plazaratu duzu eh, Cleopatra Bye. Twill Queen eta hori entzungo dugu eta gombiatuko ditugu ba entzuleak zuietara urbildu aitez kantu honen bitartez. Bale. <risa> Zaldu telefoni Zure txurrin tapiztera nator Ponte komoda, zierraten tu kuarton Zer arizara? Ederra plazera laztan apagana Zu gogoan, euria bazamortuan Gau ontan denarortzen da Portatiles bafle, zaka una birra Aingo xoa, ainfrezka Mugitu impurdien joareak, joareak, joareak Mugitu impurdien joareak, joareak, joareak Mugitu impurdien joareak Jo adén, euskara sintazena diztea, noraño, sofística tu desakegu, pamiferena remana, jo la rua, jo nire larrua jo, e ritmo diogu Zuta con Diogo, su tobillo Zuta con esta clean, está Zuta esta clean, está con esta Dugu. Euskalka mazutra eta lege berri bat idatziko Errietako helizetan jamartindu bat eraikiko Aldarea den lekuetan Moltsikoan aifona urdaian kilometro zero errekolta Autoa bera da eskola guazi gozantzera Zubitako astoa keatzen dute zagardoa Zagardoa, zagardoa, eatzen dute zagardoa Zubitako astoa keatzen dute zagardoa Yo La tanga me joye ce mouleppe je fetigu ni ben wayang real life bala ni lowo tof tekuna ni peur tumakaay dakh so fogg ma tej sen ker toutal le ek ben gars Súberovero, súberovero, mi gochocho pao Perúa, chalapa tu corugo, euskalta más su tra. Súberovero, súberovero, mi gochocho pao Perúa, chalapa tu corugo, euskalta más su tra. Don't make and just a band tonight, right for and get a mass mass, the elephant rocker band right, couldn't be gone the Txo txoak, mugitui burrien txoareak, txoareak, txoak, mugitui burrien txoareak, txoareak, txoareak, mugitui burrien txoareak, txoareak, txoareak, mugitui burrien txoareak Eta zubietara eraman gaituzu une batez, Julieta. eta zubieta da euskara hizkuntza hau. E Ikasi zenuen lekua, ez da? Bai, bueno, nikasi nuen eskaltu egitan, eta barna tekin eta, eta baina, orain dela amabos utera, ki nuen, joatea herri batera, euskalduna, pues nire eh, nina ezkatera. Eta, beznekin ongin ora joan, urte bat pasan nahi nuen, eta, bueno, nire esatzen dut universoa que man zidalani eskatu nuen leku bat, eta nazidan, euskaldurriko niretzako, euskaldurriko leku berena euskara tipo ikitu e herria. Eta bueno, pues, e, horri bizitzen nintzen, ni eta izan zen bizitzako bizitza, beste jendea jaten da atxinara, ego Ameriketara, Japonearara, ez da kit, Afrikara eta ni joan nitzen sibetara eta urte batean, kriston, pues, e, eh, Kriston, Kristo Miraiaguinuen. Beste hizkuntza bizite, hor beste hizkuntza bizitzen dira eta be, badaude bisimodul ja irian esire la bizitzen eta Pues da oso txikia den komunitate bat eta eros, egon nintzen errotagan egiten dela an mila, mila laurehun e, urteko errota bat eta bueno, izan zen eta egon ardiekin eta gehiak eta hori eta, eta bitartean, bitartean,ez pues, euskara bizitzen, eta izan zen oso oso oso, oso polita. Ni animatzen dute Euuzkaldeun berri bat badal, badagorez tztenez pues, saiatu ez, ez, ez dute esaten zuuetara, badaude hikoderrian neku asko baina saiatu joan eta bizi golako komunitate batean euskarai ikasteko eta da buf, sobrada eta bueno pues ni maite dut ezueta eta beti izango ditut hor e, bihotzean eta beti pues saigu joatea e, aste bat pasatzi dagudan eta baina utzera eta hori bai uhum. eta bideo hau kaleratu berri duzu eta bideoan ba, gogoratzen duzu zure sobieta e, sovietako pasarte horiek, baina era berean bertako iruditeriarekin, bertako joarekin, bertako asto astobatekin inguruko etxeak, Ay. elkarteak. E, guzti horiek ekarte dituzu bideo txukun horretan e, e, euskara ikasteaz gain, bizitako beste gauza garrantzitsu batuk ere, ezagutuko zenituen an. Bai, bai, bai bai, bai, ja, pos hori, adibidez ukuilu eh, batean eh, arratsalde bat pasatzea hartua garbitzen, ar, e, eta, bueno, gero egomintzen berriro aurrekin beste urt eta erdi bat pasatzen, eta hartu genuen ostatua eta e, bos ere izan zen, hori bos bizi, inauteriak e, barru, barru, barru, barrutik, eta, et bueno, para nireza, bidaia undiena, izan zen azi euskarazik egiten eta komunikatzen, eta papatean ikusten ez nuela pentsatu behar, hori nire, nirezako izan zen bizit, oza, bidaia Ondiena, es eh, mire Barruraño eta eta orrun ikusten ere burua, pues oso ezar den eh batekin tabernan berailekin hitz egiten eta jaiatzen eta nola bere, bere mundua munduai dela pues berberan. Edo egon emakume batekin kalean eta e, pues e, así egiten eta ikusi dena ulertzen duela e, humen, emakume ulertzen dira Ba, kumeak ulertzen dira egizena, baina asko zoleto. Mm. Euskaraz egiten. Eta, bai, zantzen, bai, bai, erreka dagoen txaragoen errekabatean teniatzea aurre guztiekin, bai, bai, bai. Eta orain, e, bideo bat, e, oi bideo bat, e, disko berri bat prestatzen ari zara, ez da? Mm -hmm. Bai, bai, ha dugu, azken e, prestakuntzak, ezakit, diu e, aztetan edo aterako den Edo igual urtareiako, zaki ja hori azdan ere da produktoriak, Eskule Expulsion produkzioa eta, bueno, pues, e, baiadago de prestatzen. Eta, ja dago hau txak e, grabaturik, eta laude musikarekin. Eta, bueno, pues, nik uste dute, pues, e, nire, esa proiektua du be, bi aldez, eta bada nik, pues, nire itxak, eta gero beste bada, pues, Eskule Expulsion egiten duen musikak nintzako dela oso oso ona, bizizkirate oso batzionak, eta gero laguntzen nolte montatzikoa bestiak eta hori. Eta bueno, pues, bai, izango dugu, behatzen dute, gutxene zerregebez esperako izango dela, ezak, ez <risa> Eta, eta, eta bihar bi kontzertu ere emango dituzu bat, lehiago unibertsitatean eta bestea durangoko plateruena kafean zokian, hor, zer aurkistuko duzu? Bueno, ez, egingo dut bat, baina herri eta herri, ez? E, dasan didate badagoena denbora gutxi, ordu nuem, e, emango dut. Pues ez, izan eretzat, e, izango dut e, poetikamente incorrecta dizkaren azken kontzertua. E, izan ja, horren dela asko esan zian joan nek e, joateko, eta, mitatune, bueno, ja, ur, e, egingo dugu e, dizko berriaren orkezpena, otxalaren bata e, indara aretoan irunan, ez? Eta aia ja, ez dute beste kontzertuak izaten, eta ez dut hartuko, ja orain, emendika horre da, terako ja benetik dizka, ziko gara, pues, eta prestatzen e, aurkez pena, ez? Eh? Orduan, ja, mireta izango den, azkena orduan, izango e, dira, pues, beste bizkaren adustiak. Eta, bueno, pues, guaziginen, e, urtarriare, bibila maziko utarrian, e, intxarronoko gaztetxean, e, jirila, hau, ez? Eh? Egon gara leku, ba, e, askotan. Bizkaian ezakiz ematadez egon garen. Zanda ezko derriko leku biztetu garen e, reiago lekuan. E, eta, bueno, bizar izango da azkena. Izango da nire, ordu, nire, pues, normaiteke e, ikusi badu nire koncertu bat, bizar pues, izango da, e, ya emandu dana, beste alditan bizkaianen. Eh? Baina izango da, pues, despedida. Eta, 2000 da, pues, aztea, azte txe batean, eta bukatzea unibertsitatean, pues da oso vida i polita ta kosmikoal, dizutzen zaiz, bizatzen dut e, lotu behar dugula gaztetzetan gertatzen den realitatea unibertsitatean gertatzen den realitatearekin eta aldrebez, eh eh ba eh pues e, eta bere puntuak e, gehiago aberastu oso aberatsak dira. Eh? Ni ikasi dut gauza asko gaztetzean Gero komunikabitan hasi hasi dela de eta o sea, ten no, urtaxa taxa. Baina bueno, guzti pues, ska bat beto egit eta beno estatea o, o sea, por supuesto, pues eh, te has tu verdad eta gaztetetan eta hori, pues la canción de Gonzalo entre Ba, zure itzekin zure poeticamente incorrecta disco con canto batekin, cuento uh -huh. de amor para dos, Abur ah, tupo gara eta Bielarte, Julia. Vale, escarcas, que guzico gara, qué rikasco, eh. Flores ni música de banda Los teletipos no avisan si las diosas Aterrizan en la terminal de la esperanza Son origami, samurai, despistau, kanalla Entonces la lo inirikoa aparece en mi visión Ya dañada y enturbiada por fragor Maitea, susara Ezi largui anai zai Abarkatu Euskia eme chees dago Demesumana Estoi desolada No conozco este planeta, busco al general de todas las batallas Cuanta gracia guardas guerrero, cuánta inteligencia Pequeño la diosa ríe, el samore reparte te versos, flores de cerezo Si a mi mujer pues hasta entonces fui un ronin Siempre con virtudes del busido y los pecetos del budismo Utópico shogun para y toda más Buscaba mi harakiri, yo le serví teikiwi, katanarik gabe Daimios disponen guerras porque esconden su placer Saburao de su piel, ya no temo a onis, ni a oris, wannabis Ni a haters por wasabi por O saquen sobredosis toda religión es buen valor fanatismo es humanismo tan inteligente y necesita demostrarlo lo de amor me armo si no no quiero ni pensar en que sino joven soldado de edad sagrada me diste todo a cambio de nada no tienes miedo a las espinas de la rosa dormirá tu alma en el templo de los amantes de la diosa yo no conozco el camino que lleva al sol pero si te quedas te enseñaré la poesía de los hombres En cada barrio pondré un neón donde palpite tu nombre ¿A qué persigues a un dios si el mejor amor lo da al que un día muere? Pídeme que diga hasta dónde llegará tu fama Y señalaré el firmamento de los elegidos Pídeme que nunca jamás nadie se te vaya y lo convertiré en aire Que respiras agua, que bebes el flow de tu estilo Pídeme cualquier cosa que amas Y haré trampas por ti en el Olimpo Pero hacer el amor sobre la palabra solo puedo hacerlo Con el dios de mi destino Arigato por ser mi Momo Taro Luna Bella El dios de tu destino estoy seguro que te llega El próximo Tsukimi junto a ti estará la estrella Las divinidades os fijáis poco en la tierra Valiente samurai, no olvides esta noche fría Los dioses son desgraciados, no tienen medida, no tienen prisa Mi tiempo es estelar, mi pena de este mundo Mis lágrimas, música, yo la musa Garzetechetik, universitat era Eguindu poéticamente incorrecta Latxula Potraaren rapak eta gaztetxetik unibertsitatera edo unibertsitatean gaztetxeak eta beste hainbat musika eta dinamika esterteko izango dira kantatzen duen herriak izeneko jardunaldiak eta orain bai, orain gurekin dago Jon Andoni Delamo jardunaldiagoen antolatzei eta arratzaldean, Jon Andoni Arratzaldean Zer izango da jardunaldi hori. Kontatu dezue. Eh, ba bigarrena bizinoa da edo eh, bigarren volumena. IAS e, IASB egin genituen eta, eta bueno, normalean atu egiten gara uztartzen ba alde batetik eh, barroio pixka bat akademikoa edo komunikazioak eta eta beste arroyo pixka bat diferentziadikieagoa eta horretan ba, eztabaidake pizste nahi ditugu eta hamain inguruak antolatzen ditugu. Eeta bidazko eta jarunnaldietan be, ba, Laxila potredakktorizamente komentatu zuen hori. Ba, ostea egiten dira jarunnaldi batzuk musika diburuuz, ba, musika be jarri behar da, eta urten hori be, zartu dugu. Eta, eta orten dino berare dauz, eta bata da musika be egingo dugula, eta, eta bigarrena da ba, unizetik kampo be eraman dugu mainguru bat, edo mainguru nagusia, eta durangon egingo du guarratxaldean plateruenean. Eta guklen gaiak eta ipatu ditugu, baina zelen bila joan zarete, ze, ze hipotezi izan duzu esku artean e, e, hau oekartzerakoan? Ba, balde batetik ditugu, ditu ba, ba planteatzen dituen gogoetak, e, musikaren gainean edo, musika eta eri movementuak eta hori batezbe ba izango dugu ostegun izean, eta gero eh ba hori esa gainagusia edo ba justu maingudoa da pisteko, horretarako aukeratu dugu ba, ba e, oso modaan dagoen edo gaur egungo kontu bada eta da musika eta zentsura. Bitzia izan daiteke, hori, ba, ba, 2000 eta mazortzian ba, berri do horren gainean berba egitea, musiketa eta zensura. Baina soitzarrez, e, kasi-kasi inoiz baina berrezkoa da. Ze, ba, justo ponentean artean bat izango dugu erbestean, erbesteetik egingo du berba, baltonikek. Eta hori izango da gain nagusia, horren gainean. Emango dugu ba justo oain dela gutxi egin den dokumental bat, e, Tijera kontra papel, eta eta meseditik ba eingo dugu mai inguru bat eta mai horretan ba egongo dira Latzulapotra, Latzulapotra keu kisuen bere momentuan ba ba judizial bat, basina jardizio onkerilla bat eta beseditik egongo da Sesa destroberri, Sesa destroberri Guardia Civilak agatxilu utzuen, beste momentuan eta kondena bat izan du eta hori errestetik izango dugu Baltonik eta gero maian be ongo da eh, dokumental horren zuzendaria jarrrezko er eta un, uniberzitatean ah, nola jorratzen dira gaiagoa eh? jonandoni, ze, ze leku daukate eh, berezko jardu eran mm, ba, balde batetik eh, ba bueno, badaoz ikertza horren gainean ikertzen dituztenak eta eh, eta bueno Oieke bat ez be, egun ba, dira da, egunean, e, oste gungo izan, eta, ba, horren gainean, e, egingo dira ekarpenak, eta egingo dira komunikazioak. Hori, e, aldatetik, ez dira gutxi, baina, bueno, e, jarrunaldi ez dira asko, baina jarrunaldi hauen bitartez, ba, nortu nahi duguna da, harremanetan jartzea, eta elkarrezagutxa, ba, musikaren gainean daudenak edo gaudenok, ba, elkarrezagutxa izatea, eta bakoitzaz ere egiten duen, eta nondik jotzen duen. Eta nola bait, ba, sortzea, balako ikerketa alderro bat, edo. Beste leku batzuetan, badirez direz, breta inoan edo zatu batuetan, klu Portugalen oso ikoa dirake eh, bakkulturtualezta dioiek eh, hau da musikaren gaineko ikerketak eta ikerketa lerroak. Eta bitxia da, baina duna, eh, du eh, Euskal Herria musikak Kriton Errentzia uki du azken berrogeza urtetan eta unibertsitatean Ez ta asko garatu hori Eta, ba, bueno, jardunan diaguen bitartez be Hori garatu nahi dugu, hau da ba, Ikerketa lerro bat, eta arrema, Arreman zare bat Horre ningu duan, musika Gizarte movimentuak, eta musika, musika eta gizartea Eta eta musika eta borroka edo, Ba, bueno, e, gizartean Bizi dugu hori. E, azken hori, berro eta malurtetan Ba, universitatea be ekarri nahi dugu Eta arreman zare hori eta Ilo hori garatu nahi dugu Eta ze publiko espero da entzulen artean? Ba bueno, unibertsitatean izan da, ba espero dugu gehienez batek ikasleak eta ikertzaileak izatea. Gero, ba bueno, ba, publikoa diversifikatzeko edo bestelako publikoa be ba egin dugu nau ba, izan da hori, ba unibertsitetik be atera, mai ingurua eta dokumentala eta mai ingurua be egingo dugu, ba du langokoko plate duenak afean txokian eta ba bueno, hor seguramente bebe publiko bat eh torriko da nagusiagoa igual ba horrekin geratuko gara Jonandoni mila esker eh jarrepena eingo diegu lurdunaldiei eta horrerantzean ere ba gai hauek iker lerru hauek ba elkarrekin jorratzeko aukera izango dugu ba vale, du eh, egingo dut propaganda pizka bat eta bueno ba izan hori via eh Astrias cinean goizeko 10 tarditan eh, izango da dokumentala eta gero ordu batean egongora eh, mai ingurua Eta ordubiak eta herri, ordubi tardietan, ba, latxulak e, pare bat kanta edo, kanta batzuk egingo ditu. Eta gedo arratsaldea hori izango da, gizarte zientxetan, lehioan, eta gedo arratsaldean magisteritzan, lautardietan, e, e, beste zaio bat, egongo da, eta hori izango da, errokaren e, erruzian. Erruzian erruxia erruzian enroka den historia. Eta hori erruziar batek egingo du, Urrengo egunean, hostegunean, hamaiketan e, naziko gara, eta horregongo dira komunikazio diferenteak, eta gero arratsaldea hori izango da magizetan bai eta gero arratsalde partean, e, ba, bueno, e, ba, musika izango da, bateso e-protagonista, hori arte derretan, idutardi eta tikaurrera, eta gero, horret, horretaz aparte, ba, duanoko platebunak afean txokian, bihar, e, azteazkenean, e, zaspidetan, ba, egingo da berriro, maingurua, eta dokumentala. ¡Va, miña, es que el señor Andolí, escucharte! ¿Sí? <risa> ¡A favor! Y si os escandaliza escuchar otra opinión Colgado un gran cartel que ponga <risa> ¡Reservado! Jules culmina una estrategia para que Torquemada encuentre un sitio en tu cabeza. El mensaje del miedo ha manchado al personal hasta hacerlo esperdormal que se instaure el Eta entzuten dugun kantua Dev Kondos kantualen reservados da, totekin raperoarekin Aliza escuchar otra opinión colgado un gran que ponga Reservado el derecho de expresión Reservado el derecho de expresión Reservado el derecho de expresión por hablar claro pide perdón Reservado el derecho de expresión Reservado el derecho de expresión Reservado en Eta ezearen piedra kontra tijera kantuarekin zentzuraren kontrako oiu garrasi bat dugu. Piedra kontra tijera, arria hartasearen kontra. eta zentzura pasatutako beste bat neugugorriak taldea Ferdin muruza bera eta horregatik beraien mezua bereen kantu hau lau giizetara zabaldu zen laurogeita margarrenamarkadan eta oraindik ere esan beharra badaukagu hitz egin. <tiedit> Espera que te sonarenga ti. Dice aquí. Dice zur garaia eta ondarruko ara taldearen errotak kantu edarronekin agurtuko dugu gaurko irrati emakizuna. Behar duguna Mina Azkotarikoa izan <lipusen> da Egin bezabakoitzako toin urtuko gara hau izan da bide gorritik eta urrengole arte.